Hatodik fejezet Ismerkedés a túlélő sportokkal Kiderül, hogy egyesek számára a vízisport is túlélő sport, és ugrálni sem lehet büntetlenül. Amikor visszaértek a sporttelep kapujához, levelibb professzor, illetve most már levelibb mesteredző Levette a cédulát a kapuról. Helyette valahonnan elővette egy táblát, amelyen ez állt. Az oktatás és edzés folyamatos. Olyannan jelentkezők bármikor csatlakozhatnak. A fogyókúra leghatékonyabb eszköze a rendszeres úszás. Megmutatom az úszómedencét mondta ezután. úszómedencét medencét! fel csúcsú. Nincs ok az aggodalomra, teljesen biztonságos, mondta leveli B. A derek a köré övet kötök, amely egy rúdra lesz erősítve. Így fogja megtanulni a tempókat, először a levegőben, majd lassan beleeresztem a vízbe. Később már a fejes ugrást is gyakorolhatjuk. Azt hiszem, így tényleg biztonságos, mondta Egbert is. Nyugodtan kipróbálhatod. Próbáld ki te? Idegenkedett Csucsu. Tényleg, próbálja ki maga előbb, mondta a béka. Mutassa meg a barátjának, hogy nincs oka félni. Egbert Beleegyezett. Levelibb, annak rendje módja szerint övet kötött a derekára, és egy alátámasztott rúdra erősítve a víz fölé lógatta. Bemutatta az úszó tempókat, azután vezényelt. Egy, kettő, egy, kettő. A tempózás jól sikerült. A béka lassan beleengedte Egbertet a vízbe, miközben az szabályosan tempózgatott. Mire befejezték, csúcsú is kedvet kapott. Leveli őt is felszerelte, a rúdhoz erősítette, és a víz fölé lendítette. Ekkor nagy recsenés hallatszott, a rúd ketté törött, és... Csúcsú nagy loccsanással a vízbe zuhant. Azonnal elmerült, mint egy kő. Szerencsére a kötél vége a part közelében beleakadt egy ágba. Egbert és levelibb megragadták és húzták kifelé. Jött is egy darabi, majd megjelent a macska hápogó fulladozó feje. Azután újra elmerült, azok ketten kiáltoztak neki, hogy tartson ki, és próbálták kihúzni, de csak nem ment. És ekkor a nagy kiáltozás hallatára egy nyúl jelent meg. Nem volt nagy termető, de igencsak izmos. Megragadta ő is a kötelet, és hárman. Egy-kettőre kihúzták a partra, szegény, ázott, ájult csúcsut. Hasra fordították, és kinyomkodták belőle a sok vizet, amit lenyelt. Végre kinyitotta a szemét, és fulladozva hebegte. Mi volt ez? Nem akarok úszni tanulni, inkább kövér maradok. Hogy mi volt? kérdezte a nyúl. Ez bizony nem úszó lecke volt, hanem egy kis túlélési gyakorlat. De szerencsére túlélte. Egyébként én is túlélési gyakorlatokat vezetek, és karate edző vagyok. Mutatkozott be. Levelibb mentegetőzött. Nem tudhattam, hogy ilyen súlya van. Talán próbáljuk meg egy vastagabb ruddal. Soha, ordított a csúcsú, soha többé vízi sportot. Hát, sajnálom, de igazán nem számíthattam rá, mondta a béka. De mégsem volt haszontalan a dolog, legalább tapasztalatokat szereztünk. Akkor ő, talán probálkozzunk meg az ugró gyakorlatokkal. Rendben van, mondta csúcsú, de ne a vízbe. Leveli biztosította őket, hogy szigorúan csak szárazföldön fognak ugrálni. Elmondta, hogy egy nagyon korszerű ugrópályája van, amelyet most rendelt meg külföldről. Nem volt olcsó, de megérte, mondta. Most itt található az ország legjobb ugróiskolája. Meg is mutatta. Az ugrópálya sokszínű, felfelé egyre magasodó falépcsőkből állt. A lépcsőfokokon felfelé növekvő számok voltak, és mindegyik fok más színűre volt lakkozva. A legfelső arany színben csillogott. Levelibb bemutatta az ugrást. Egyből a második lépcsőre ugrott. Onnan a negyedikre, majd az ötödikre, hatodikra, és végül a legfőső hetedikre. Ezután Egbert következett. Neki bizony, már az első lépcsőfok is nehezen ment. A másodikra csak a harmadik próbálkozásra jutott fel és magasabbra bizony nem sikerült felérnie. A béka ezután a nyulat szólította föl az ugrásra, de az csak mosolygott, és a fejét rázta. Én nem lépcsőkön szoktam ugrándozni, hanem az akadályversenypályán, a terepen. Most én jövök, kiáltott a Csucsu. Majd megmutatom, mit tudok. Ugrásban azelőtt nagyon jó voltam. Azzal futott, és mindannyiuk csodálkozására nagyot ugrott, és kecsesen landolt egyenesen az ötödik fokon. És ekkor iszonyatos, recsegés ropogás közepette az egész lépcső darabokra törve, összeomlott, maga alá temetve a túlsúlyos macskát. Mindenki dermedten nézte, Levelibb, mesteredző, kétségbe esve jajgatott. Végem van, oda van a drágas portpájám! Azzal nem is törődik, mi történt azzal a szerencsétlen macskával, kérdezte a nyúl felháborodva. De ekkor a romhalmaz megmozdult, és csúcsumászott ki alóla. Leverte magáról a port, és nyugodtan azt mondta. Úgy látszik, egy kicsit nehéz volt a ehhez a szerkezethez, Hát sajnálom, de igazán nem számíthattam rá. De mégsem volt haszontalan a dolog. Legalább tapasztalatokat szereztünk.